Її вигнали помирати. Селяни позбавлені сентиментів до некорисного і в перспективі неїстівного. Собака майже глуха і сліпа. Без мене пропаде. Мастит застарілий. Закопали цуценят, молоко перегоріло. Різати не хочу. Може не витримати. Спробую мазями розмоктати. Вийде, еге жрудю почухав за вухом беззуборуду. Та мало не зумліла, аж слина їй з рота побігла, і засміялася, похоркуючи, віддано пасучи більмастими очима свого доброго Бога. Щезник умостив книгу. Мій фах – історична токсикологія. Я за давніми хроніками ідентифікую отрути, шукаю антидоти, Колекціоную знані злочини. Моя муза – Катерина Медичі. Фахівець, професорка. Жодна її жертва не врятувалася. Складаю психологічні портрети людей, які вирішували свої проблеми в такий оригінальний спосіб. А висновок? Отруйництво – це хвороба, манія, як алкоголізм, наркотики. Такими зараз стають комп'ютерні ігри, татуювання, пірсінг, навмисні шрами. Забув, як ця мила забавка називається: Отруївши вперше, отруїть і вдруге, і втретє, доки не зупинити. Знайти і вбити, лікується ж алкоголізм, стенув плечима щезник, а бувають отрути яких не розпізнати в лабораторіях. На це розрахунок. Деякі повністю і безслідно розчиняються в організмі. Завдання отруйниці – не дати зробити розтин і аналізи вчасно. А поза як про отруту думають в останню чергу? Час зловмисниця має. Говорити про злочинця в жіночому роді? Переважно жіночий засіб. Чисто, без затрат нервів і сил. Дві краплини, пару кристалів, пучка-порошку. Мовити майже симпатією. Герпентолог любить змій. Патанатом – трупи. Проктолог – даруйте геморой, Так і я. Боюся зараз за великої війни, переділу загального добра, попит на предмет мого наукового інтересу зросте. Вогнепальне кілерство – недосконала робота, ненадійно брудно. Отрута – похватніша. Я, здається, знайшов те, по що приїхали. Принаймні, здогад маю. Ця отрута середньовіччя тоді по-іншому називалася. Увійшла Ганська з великою пательнею апетитних кусняків, Не знайшла тарілок. Не тримаю. Щезник видобув з тумбочки глиняні миски, пляшку, чарку. Миски хлопцям і дівчатам вилизувати зручніше. Зірці не наливаю, бо за кормом. А з собою дам бальзам на 22 травах. Ми зелочкою вип'ємо за здоров'я ваших учнів. Зірка пожувала, не добрала смаку. Соєві бівштекси, для починки неважко. М'ясу немає корисного. У його клітинах запис про смертний біль і страждання. Тільки для собак тримаю. Вони у своєму світі самі розберуться, кому кого їсти. До слова, не западайте на закордонні еліксири. Отак шейлуки від фармації і розщедряться вам на розторопшу чи на живокіст за масовою ціною. Якби закладали в свої препарати потрібну кількість фітосировини, вони б коштували, як ваше авто. Антиреклама? Дружня порада? Повірте, фахова. П'ємо лише вітчизняне, септо моє. Команду марно мучив номери зірчених телефонів. Абонент, на жаль, не може зараз відповісти. Під вікном сигналив. Записав на автовідповідач повідомлення для зірки. «Скільки?» – команду поспитав молодиків у шкірянках і чорних шапочках чеченках. «Грошей вистачило на чотири системи», – доповів Здоровань.